На згині руки приставила до крихітного ротика пипку, пипка-соска, напляшиці з кашею. Нетерплячі й голодній сонці не відразу вдалося упіймати гуму у насадку. Вона смішно потрусила головою з боку в бік, всі дружньо засміялися і жадібно присмокталася. Запрацювала як маленький насос, аж ніс вкрився бісером поту подруги не зводили очей із заворожуючого священнодійства. Забули, що квапилися, всі справи були зараз несуттєвими порівняно з тим, чим була зайнята мада. Наступної середи зустріч не відбулася. Галя була у відрядженні в Києві, а Луїза на зйомках у замку у Підгірцях. Ще через тиждень Ірина мусила саме всереду їхати на Волинь щоб вибирати на фабриці тканини під замовлення. Коли ж нарешті за кілька днів до початку зими всі зібралися в Зубрівці, Магда повідомила, що вона вагітна. Термін три місяці. Виходило, що Магда завагітніла відразу після народження Соньки. Галя Єрофеєв Колекціонер Джона Фаулза її приголомшив. Серед книжок, прочитаних останнім часом, цей роман був найсильнішим. Галія багато читала і в розкид по кілька книжок одночасно. Жодного дня без книжки іронізував чоловік, заходячи в спальню, де вона перед сном уже у піжамі гортала, лежачи в ліжку, сторінку за сторінкою. На тумбиці у прозорому пластиковому ящику чекали своєї черги стоси нових і старих книжок. Про Мариніну, Донцову, Устінову думала самовпевнено. Мені б вільний час, і я б так змогла. Як би постаралася. Вони теленовиті. Але і я не ремісник. Після ж Фауза, як після Джойса чи Вонегута, робила висновок для внутрішнього користування. А так не зможу. Прихована від усіх гра. Можу, не можу. Але ж вона і на рівні Донцової не пробувала. Може, то лише збоку здається, що це посильна справа. А чи вийде насправді? Лише результат покаже. Бодай спробувати дотягнутися до верхівки своїх можливостей. Навіть для того, аби довідатися, де є ця верхівка, на якому вона рівні. Вона ретельно приготувалась до інтерв'ю з Віктором Єрофеєвим. Письменник мав приїхати до Львова з Москви. Ще раз переглянула роман «Російська красуня», який читала кілька років тому. Подивилася чергову телепрограму «Апокрифи», яку вів Єрофеєв. Проковтнула в українському перекладі роман «Хороший Сталін», дійшовши висновку, що і ця книжка Єрофеєва, як колекціонер Фауза, справжня, таку зі швидкістю 20 сторінок на день, як майстрині жіночих романів, не напишеш». Занотувала у блокноті запитання до письменника. «Зараз ви більше читач чи письменник? Яка книжка лежить у вашій дорожній валізі?» «Ніколи не виникало бажання змінити прізвище, адже у літературі вже є ВВ Єрофею. Ваш Теска?» «У хорошому Сталіні ви сказали, можливо, я найвільніша людина в Росії. Власне, це невелике досягнення. Особливої конкуренції в цій галузі не спостерігається». Усі змагаються в інших вимірах. Що означає, по-вашому, вільна людина? А найбільше її цікавила технологія його письменництва. Як він пише? До дрібниць, як? Ручкою? друкує на машинці? Чи працює на комп'ютері? Коли? Вранці, в день, вночі? Скільки може написати за один підхід? І скільки днів може не писати? Як чистить свої тексти? кому першому їх показує. Інтерв'ю з Єрофеєм ледь не зірвалося. Він був би здивований, якби дізнався, що ця усміхнена енергійна редакторка журналу за півгодини до зустрічі з ним мусила пити ліки від посталкогольного синдрому. Два пакетики порошку на півсклянки води, згідно з інструкцією. Дожила до 45 років і не знала, що таке похмілля, тепер знатиме. Ніби спазм судин головного мозку.